بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واتدشن حديث البيلجل الصلاه من ما بوخاري ومسلم الحديثنا من برنيلا عائشه رضي الله تعالى عنها supruga Allahovu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. U njemu stoji, da je ona kazala, an rasul Allahi kana i da štaka nefeta ala nefsihi bil mu'avvidat wa meseha anhu bijedihi. Kada bi Allahovu poslanik, alaihi sallatu vasallam, razbolio se, tada bi učio sebi sura kulho vallahu, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ и قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَسِ i potirao bi se svojim rukama po cijelom tijelom. U drugom predanju koji je zabeležio muslim od ovog hadisa stoji da kada bi mu došao neko koje je bolestan ili neko od njegove porodice se razbolio učio mu je ovu ruk. فَلَمَّا شْتَكَا وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِيَ فِيهِ Tafiqtu anfuthu ala nefsi bil mu'avvidat alati kane yenfuth wa amsahu bi jedin nebihi sallallahu alaihi wasallam alku li baraketija Kada se razbolio i bio na smrtnoj postene znači smrtna polest u kojoj i umro ja sam počela naučim iste sure njemu i počela sam da pušem po njemu a potirala sam ga njegovom rukom, jer je njegova ruka berčetnija. Eto ovo je hadis od Iširadi Allahu u njemu nas da je Allaho poslanik sallam, koristio ovu rukiju za svaku bolest. Svejedno da bolest bila urok, sigir, druga neka bolest izazvana virusima, izazvana nečim drugim problemima u organizmu, ova rukija se koristi kao lijek. I uz savremenu medicinu pomaže sa Allahovom dozvolom da čovjek pobjedi bolest koja ga je napala. Pogotovo danas, u vremenu u kojem živimo, u vremenu pandemije, epidemije, koja zaista nije lahka po svjedočenjima svih koji su je preživjeli. Uh, ovo nam je jako bitno i jako važno. Kako se uči ova ruke? Ruke ispložiš, proočiš, a onda kul auzubi rabbil falak, a onda kul auzubi rabbi nas, Pljucneš ruke i potareš se od glavi ka dole. Ako je u pitanju druga osoba, Isto to uradiš, puhneš i potaviš tu osobu od glade do, do pete. Ne ima ograničenog broja koliko puta treba ponavljati. Može se ponavljati jedan put, dva put, stotinu puta, dok čovjek ne osjeti poboljšanje. U komentaru ovog hadisa Kadija i Jad, učenjak hadisa koji ima komentar na muslimov sagi, Kaže da je razlog zašto je Poslanik Karej sallallahu alejhi ve sellem koristio to pljuškanje ili puhaanje, ponekim treba malo imati prjevačke, po nekim ne, ali to je manje bitno, ono što je bitno da on kaže da je razlog zašto je Poslanik Karej sallallahu alejhi ve sellem koristio to pljuškanje je što se ta pljuvačka ili taj zrak koji izlazi pomiješao sa Allahovim govorom, sa Allahovim zikrom I onda on kao takav pomaže čovjeku i lijeke za svaku korist. Isto kao kad na vodu naučimo ili na ulje naučimo Kur'an, pa onda kad me popijemo ili namazimo se, pomaže lijeke sa za da Salom. Wallahu aramu salu la'a, aramina Muhammadu, ali i vissalam.